17. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون 18. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساءا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 فإن اصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فضل الله سبحانه وتعالى القرآن Qutile ashabul ufdud, në nërithatil wakud, uvram, ose të vra, vrafshin, ata që ndezën hëndecet, që ndezën e të një zjarë për të vrarë besimtarët, uvrafshin ata që vrasin besimtarët, malkimi Allahu që vëmbita, një qi edhe në tokë, Lusë Allahun subhanu wa ta'ala t'ishka të roja ta së shpeti edhe në gjëhnem në botën tjetër. Allahun subhanu wa ta'ala në të suër në ka të rëguar në një histori, ose ka të rëguar shenjë për një histori, e cila është një histori madhështore. Në ka të rëguar në në të një shembul, një shembul të besimtari të vërtetë. Izi ille ka jetuar këtë jetë duke e kuptuar se kush është synimi ti këtë jet. i këtë jetë. I besimtarit i cili ka kuptuar që Allahu subhanahu wa taala do shohën për ti, kul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Thuajë namazi im, qurbanimi im, jeta ime dhe vdekja ime janë vetëm për Allahun Zotin e botrave. Jan vetëm për Allahun Zotin e botrave kur është adhurimi i vërtetë kjo është jeta e vërtetë që ti ja po kushtonsh Allahu subhanahu wa taala jetën tënde dhe vdekjen dhe tënde dhe, dhe të pakën atë që bën ti kurse shumica e njerëzve janë të dashuruar për së jetë janë të dashuruar dhe janë të zhytur dhe janë të dehur dhe janë në gjumë dhe nuk do zgjohen vetëm se mbasi të vdesin të regonë profetisë që në kohë të më parshme ka që një mbret i cili e kishtë e ngritur vetën e vetën në gradën e taghutit në gradën e zotit ma në të ushtrisë të ti dhe ma në të majistarëve të ti a i mendonëte se kishtë e zotëruar edhe shpirtër të njerëzve dhe kishtë harruar që shtyrtët e njëzë jam pranë në Allah dhe zemrat e njëzë jam pranë në Allah dhe nuk jam pranë në ti nga mendemësia e madhe nga mendemësia e madhe ju duk vetja se ishte i parë në tokë dhe siku Allah ka kishtë e në ati pushtetin që të bëndë dhe të shërët bëndë dhe me krisët e Allah por kur deshë Allah i tregojë atë një mësim një mësim i nësili do ngerë mësim dhe për gjithë ne tregon profeti sallallahu alejhi dhe selle se në kohën një kohë të mëhershme ka qenë një mbret i cili kishte një magjistar që i mashtonte njerëzit dhe, të dhe, ti, të mbreti, pra të dhe me anë të mashtrimit dhe magjisë së tij ai i bindte njerëzit që ky është zoti juaj mbreti, prandaj duhet ta besoni dhe të nështroheni atij me të gjitha mundësitë tuaja dhe jetën tuaj që fokustoni atë jo Allah subhanahu wa taala. dhe në basi u plak majgjistari i thot mbretit mësidh i djallë të ricit i mësoj majgjinë se unë po vdes që të gjelet masmeje dhe të trashegoj zanatin tim dhe të të dihmoj ty në pushtetin tënt edhe atër zhjet një djallë të zgjuar një djallë të shkathën dhe rdjend edhe të filmon të i mësoj ati majgjin edhe shkon të djalli shpesh të kështila në brendi dhe të këmëgjistari për të pësuar më gjinë. Rrugës për të këmëgjistari a i kalonë në pranë një adhuruësi. Edhe thot për e gjënjë se qëfarë së të ka adhuruës. Edhe hynë branda edhe dhe gjënë se qëfarë thoshtë a adhuruësi. Edhe i përqyën fjallë të ti. Fjallë të ti dhe e mbërësie e fjallëve ti, se të sa ishtë e mbërësie e besimit hy edhe sa her që shkon te i dhe përti, të të të magistari, ka non të përpara të kardhruësi, mësonde, dhjon të përti, pasë e shkon te të kardhruësi, edhe fjullet duku vënu te magistari dhe e rrifëtë magistari, edhe kur shkon te në shpishpin, shkon te me vënesët dhe e rrifët të të të të shpisë. Edhe atëherë i thotë, a dhuusi si të e bëhjë halët, sepse magistari vë më rëf, edhe të të të shpisë më raf, më përshkëtë thot, dhruesi, të të më në përshkëtë vënesë Edhe nëse vënohë është për me në shpitoj me vënohë me gjistare. Edhe qëllon njëherë, kur djalojshë i shkon rrugës, qikon një kafshën rrugë, që në rrug, kishë blokuar rrugën njërezve. Edhe thotë sot do të amarvesh, se cilë e feja e shfeja me e drejtë. A shfeja e aldhruën sit apo feja e me gjistaret. Edhe me një gurë edhe thotë, o zotë, Nëse Feja dëuos efektisht më e dashur Feja magjistari vritën me këtë gur kafsh të kafshëto mallë që ka penguar to, ka penguar rrugën njerëzve. Ai thotë, ne thot, do thot të thotë Feja që thash edhe heq gurin dhe e, e bërt kafshën. Atë i morën vesh gjithë njerëzit që ky dialog që nçonte me magjistari, pas ka vrarë një kafshë don pas ka bërë një mjekull. Atë shkon ta dhurose dhe i fot. Thot, I thotë un bëra këtë këtë këtë. Edhe ndodhi kështu. E i thotë Allahu O Dian, ti sot ke arritur këto lëgrade që ti je shikoll, po ke arritur në gradë të lartë tek Allahu, kur Allahu është përgjigjë në distancë. Por ti do të provohesh. Por ti thotë do të provohesh. Sepse kjo është rruga e lëzët. Që rruga e xhenetit, po rruga e xhenetit është rrëthuar jo me lunë. Po është vërtetuar me gjem, pa me xham, pa mund çash, mund vritesh, mund derdhesh, gjaku tënd. Për vërtetuar që ti më vërtet do xhenetin më shumë se çdo gjë tjetër. Nuk është xheneti po përta, as për, për, për frikëfaqat, as për ata që kanë gjuhën sa një shpatë dinë të bëjnë kuin muslimanët. Nuk është xheneti për kta. Xheneti është për ata të cilët sakrifikojnë për Allahu çdo gjë. Po me një normë kta, kta me një normë nuk është për kta. i thot ti o djelë sot do sëpërvohesh pa në mos më ndoj kush se sëpërvët jenë për shtrim në dao sëpërvët në të vërtet jenë treguas i vërtetsis të daos profetike sepse këshu e në sëpërvuar të gjitë profetet edhe këshu të sëpërvohet zdoftuas i cili përton njërës dhe rrugën e vërtet që të danin të palaret e atyre që janë gjenjështarë në pretendimin e atyre që pretendoj për besimin të sepse gjeneti nuk arrijet ma në të karikje vërotulluse. Gjeneti nuk arrijet duke shkuar si bish qafirën nga mrapa. A i që dëshon të arikënesin Allah të di se e presin së povat, do nënda në safet, i me mbushu të dërnë qytë në munafikët, munafikët për e mbysin, për e mbysin së do të dikë e në të shkatru fenë, së mundi e në të, të go mbërë për u metin, dhe e në bërë prekosh për u metin, së I thot për ti do së përvohë është, e hëtë. Për ndaj, nëse së përvohë është dhe të torturoj, të tërturoj, mund sot të regoj e mën tim, që unë kam surë, sepse unë jam plakë dhe në vidurit dhe të të tërturat. Edhe djallit i dhorën, Allah suhanu e ta'ala, mundësi që shëronët të të smurët, shëronët të të verbrit, shëronët të të që kishin në broz, së mundit të pashurushme. I lutë dhe filun njerëzit duke, duke besur, duke afur, i shëron të njerëzit, nuk o merë dhe të të rrëdek. Nuk është elukum alehi e gjera. Nuk kërkoj për ju shpërblim. Kjo ishtë dame e profetve. Nuk kërkoj për ju shpërblim. In ejrija illa ala Allah. Shpërblimi im është vetëm të këllahu. Shpërblimi im është vetëm të këllahu. Kjo ishtë e thire e profetve dhe thire a kidja loëshi i cili në lagjë shembullë të cilë ne ka përmendur profeti sallallahu alaihi wasallam në hadith të sakta, që dje dje tregojnë që ai më të vërtet ka qenë një shembull i lartë për ne. Nuk kemerë ato tyre para për kurimin dhe e ndëshirimën e tyre sepse qëllimi i tij ishte më i lartë se sa paratë. Ai dëshironte që të tumërdhë ato zemrat e tyre, që tu t'u treguam dohur të vërtetën, që zemrat e tyre të fusën drejtën e imanit, që ta njihin Allahun subhanallahu te alad bashë besimtar të vërtetë që të shpërdojnë të nga zërë të gjerremit, edhe shkonë ministri mbretit, ose një person një afërk mbretit që rrindë dhe ulem mbretit për ditë. Dhe, i thot djalit, o djal ulem i verber, e më smur, nëse tim shëron, ja ku e këj gjithë pasuri, këte e ke dhurat për i meje. te ke dhurat prej meje i thot djaliu nuk shoj nuk shroi kënd ai gjishon vetëm Allahu subhanahu wa taala por nëse ti bëhesh besimtar i besim vërtet dhe beson Allahu subhanahu wa taala unë lutem atij që ai të çojë ty edhe beson edhe beson ministrin Allahu subhanahu wa taala me sinqeritet E djali i ludet Allah madhur dhe Allah subhanu wa ta'ala Ja kthe u shikimin djalit Ja kthe u shikimin ministrit Shkon të nesër e ministrit e mbreti Kërë shikon mbreti ma hmitet I thot Kërës ta kthe u shikimin? I thot ministre ma kthe u shikimin zoti im I thot mbreti ke zotit e përveçmeje I thotë ministri zotim dhe zotë jytë është Allahu subhanu e ta'ala. Atherë e merë dhe torturon, dhejerë i sa ministri të regonë se kush është aji që e shërojë. Edhe e merë djallë e i thotë djallë, a paska rritur ma gjie jo dhe den të pikë i të shërojë këtë smurët, i thotë unë nuk shërojë kënda i që i shëronë njëzit është Allahu subhanu e ta'ala dhe atëherë torturon djallën dhe sa djallë i të regonë se kush e ka mësuar të të Edhe i të regon adhruusin Ate e mërë adhruusin dhe i thot mërët e adhruusit Këthe o dhe lirë e pen tanda Këthe o dhe lirë e pen tanda I thot e nuk e le Si i thot, nuk e le Ate e vendos sharon kok Edhe ndanë dy pjes E e këllëgje nuk e të thenë të nga feje ti Nuk e bëne të të zbrapset Për t'i lënë një shembull, të gjithë aty njerëzve, të, të cilët e rendi dhe bën bishta, të politikanëve, të qafierëve, të shesë në gjën më të shtrenjtë e fytyrë për shkak të dunjas, poshtër, ky është shembulli i vërtetë. Ky është shembulli i besimit të vërtetë. Këta janë besimtarë të vërtetë, apo qirron çdo gjë që posëtoni para Allahut subhanahu wa taala. dhe vetëm e ta njërës në ngritë fejnë islamër, me njërës i si dhanë jetën e tyre dhe gjapën e dherën për të rritur fejnë ma islamit, nuk ka për të ngritur më ata personat të cilët rendin për t'i bërë qepin mos besimtarë dhe në një gjithë të allohën, subhanu ala. atë ala. Ate e marë emer ministrin, në i thotë lere fëmë të ndaj. E si mundet që një personë, të cilit e ka hyru në besin në zemër, dhe ka shihru e ambërësin e besinit. Dhe në zemër e ti ka hyru madhështia Allahu Suha Nëtala, që a i vendosë një madhështinë e Allah, madhështinë e mdë një gjejë të për këse dë një aje, nuk ka mundësit jo në gjejë, por kjo është dhëtën për ata që janë besimtarët vërtet, një për zërkënd. Për në e duhet sprova, sepse sprova isë pastronë nj Sprova i herë pislëqit në një Qita shikojnë ne vetë me së to Se kushan pislëqit që jetojnë mësnesh Dhe në smurin neve Dhe i thot nuk e lefën time Dhe atë e ndajnë për gjysëm me, me nëshar Dhe i thot u shtarëve dhe Merën i djalin dhe qojnën majt malin Nësa i nuk e lefën e ti Atër hi dhe një majt e malit për dhe ali ishte lërkëpamës. Ajë kështë sënime tjera. Kështë sënime tjera për të pehë. Nuk kështë sënimi ti të shëfërton të vetë në dëtën e pi, apo të jeton të dëdynja. Jeta këse dëdynja në për të nuk vletë të dëlek. Ajë po të donë të pasuri pasurin e kishte. Po të donë të bëshë pasanik i mavë. Po të donë të bëshë multimiljarderë. Më di e kishte të para të përse njerët e jetë një parat, pa e nuk i donë të parat, asë në vetë donë të këtë jetë, a i donë të jetë në gjënetit, a i donë të kërësini Allah, a i donë të rinë të tishtë për u më dashët, Allah subhanu e ta ala. A i këtë dërnjë a këtë shumë zuar më zera, edhe kër një se më për në mali, i thotë Allah të Allah, më nërgohë më të, jo të keqin jo e të me të fardoshti. Jo se të sejë d Sëtëse njërës si punë të ti, njërës si punë të ti e ndërojnë vdhejken njëzë në mbrani e për hirë të Allah subhanu wa ta'ala. Por e për njërës yë tjë dhe më të më abe. Edhe këthej e të mbërdi dhe i fotë, i shkatrojë Allah u shtartë të tu. Edhe më shpëtojë Allah u për i tyre. Atër e marë një sa u shtartë tjërë dhe e qëjnë në detë. Edhe u thotë të tyre, nëse nuk për nonë që këthej ka Adhe i përseri i lutat Allah subhanu ta'ala. Dhe nuk ishë qëllimit i që shpoton dhe jetën e ti. Jetën e ti, për Allah unë e madhëruar ishë shumë e lirë. Nuk ishë dëndë në i, i. të shmim kushe di. A jetët e Allah unë shumë lirë. Për Allah unë subhanu ta'ala jetët e jetër e ti shumë lirë. Adhe i thoto Allah më shpëto për tyre. Adhe përseri shpoton për tyre dhe në vytën të gjitha një edhe i shpoton. Këthehet e mbretit dhe i thot mbretit, Ti nuk më vrejt do të mua, apo nuk bërë si shtë të mund. Sepse së nimi ti ishte gjikutjeta. Ti nuk më vrejt do të mua, nëse nuk bepronë si shtë të themë unë. Edhe në brejt ti, dhe kështu e, e, dyniose, e në brejtrit dë njëse në budolejnë. Janë budolejnë. Mendoj se në vrasin e ti do mbaroj shdo gjë. Mendoj se në vrasin e ti do mbaroj besimit do mbaroj për pje kja, për për hapje në fese vërtet. Kështu mendoj e ri, me një rancën e ti, me qehri në ti, me urejtën e madhe që kishe për të vërtetën, por e gaboj rënd, edhe kështu gaboj në qëtë mon, këta pleher rënd, gaboj rënd, edhe për fundimi tyre dhe jetë të këllohë shumë e rënd, edhe malkimet e allohë dhe të dërendin bas tyre që në dy një apara ahiretik. I do të mbretë, Më kryqëzo mua, tek një penjë. Pen. Dhe merë një përështizave të mija. Merë një përështizave të mija dhe mblirit të gjitë njerëzit për pare meje. Të të nësofim gjithë. Që da të shmojnë të gjithë dhe këntimeve të avdim gjithë që unë vdesë. Që unë e mi vdesën. Që unë jetë në time e unë e japë. Për di të rëgumë brejtë dhe gjithë besim tajë gjithë një me pasë. Besëntari, kërë i lutët Allahot, Allah, Allah mëruaj, nuk është që dhimit jeshtë të arruje Allahot që a i kjetoj më shumë të hajë bukë më shumë, atë këna që në të dhja më shumë. Po që dhimit shë Allahot arruje që të ketë mundësi të jagu për fejnë Allahot më nëzit, Allah shumë, që të fitoj një gradë më të lartë të këtë Allahot subhanu wa ta'ala. Nëse që dhimit jo në është që ne t'i lutëm e Allahot që Allah në ruaj, që ne t'hamë dhjë edhe kështuve për mbreti me një ranësën e ti edhe i mdjetë gjithë njerëzit i bëdhë gjithë njerëzit dëshmitare sepse ate s'kishte media pra ne i detyruje me zorës dhe i mdjetë njerëzit qëmë se që të ndodhe kurse s'ka në bojë mandë medjave u të regojë t'ishtë njerëzit se qëpa ka ndodhe dhe e vendosit gjallin e ti me buda u liku në ti duke me nduar se me vrasin e ti mbarojës dhe gjë më baroj feja, më rojë vërteta, ka portu shdukure vërteta, më saj dite nuk ka më dikushit të të cënoj të, të rigen, kështu më ndoj një randit. Haroj e i që një stamë përse në gjera të shumë. Një stamë përse në gjera në dryshe. Sepse një stamë është feja Allah o supranë të ta. Dhe Allah i më dhrua e ruën të fej në njërës që nuk e predmendja kujtësia në ta vetëm se kur dalim dhe atë i kontributin e tyre për Allahu subhanahu wa taala i ofin njerëzve ta. E mori shtizën përpara gjithë njerëzve që ta dgjonin gjithë. E tha me emrin e Allahut Zoti djalin dhe e qëlloi djali djalin deri sa i ra shtiza te truri i ti, tij. Dhe djali vendosi dorën tek tek tek koka e tij dhe urrzuua vdiç. Moment i parë ishte momenti i gzimit në Britani nuk ka le pak minuta. Edhe gëzimi i ti tij u shndrrua në një hidhërim të vërtetë. Edhe kështu ka për të shndrruar historikisht. Gëzimi i pavutëve ka për të shndrruar në vdekjen e muslimanëve një hidhërim të vërtetë. Kto e ka treguar historinë do të do ta tregojë historinë gjithmonë. Sepse masi dixh djali të gjithë njërë të që ishën aty u përnë besimtarë. Sepse e pan, e pan në se të se e panë, e panë në të vërtese në shëtë të sotë të ja për shparamon dhe jetën të ndërë. E panë që për djallë i të cili nuk u vrisë të vetëm kur thajem e në allotu vranë për të dhënë njërëzën një shemë më të larë në, në sakrificën në sakrificën e vërtet të jetët dhe të vdekës. Thuaj jetëa ime dhe Kjo dhe të të kjetosh për Allah Dhe të besesh për Allah wa Kështu mendoj një rantët Mendoj se me vrasin e njërëjt më dhej Dhe shduke dhe vërteta Por e të nga buë rëndë Sepse Kjudjali në dëvërtet La një shemë mutëlar një histori në njërzimit La një shemë mutëlar të gjithë besintarët Për në dhe i dërguj e Allah Sallallallis e në ne të regoj Një shemë bujt Në gjakun e tijit një shemo dhe një histori, të cilën a i e shkruaj ti me gjakur në ti, dhe dëshmorët të shtu e shkruaj gjithmon histori në tyre, ata nuk e shkruaj histori në tyre me penj, dhe asë dhe boj, por shkruaj me gjakur në tyre që të ngenet historie, por herësh me deri sa të dojë allohë të të vazhgoj token dhe qëkan ta. Edha jetën e vetë por Allahu Subhanu wa Ta'ala, edhe jetën e ti që të njahadhen njërës. Ishi njërës të vdekur, e ome nka në mejten, fahje i nahu, o gjaan nga lehu nura, jem shibi i finnas. Këmën me thuru u filhullomat, a është njësoj si a i cili është njërësier, edhe si a i cili është i vdekur dhe Allah, e jep jetë ati dhe i bëndrit mazësirës dhe i ndryqon njërësit dhe jetën më syre, a janë njësoj, nuk mundi njësoj të këllohë së harënë të alë kështu që a i e dha gjaku në ti për të dhënë njët këtyre njërzëm dhe Allah i madhuruar e dha i adha bereqetin i adha bereqetin brase së ti, sëpse mas brase së ti u inë gjallur në shumë shumë njërz dhe do në njët dhe dhënë për Allah dhe ata shtirtin e tyre dhe a i këtë person u bërë shembu lillartë për ta në të rrugë Dhe do u tregoj njerëzve se kjo jetë është pa vlerë. Ya ja, qaumi inma hadi el hayat el dunya metaa in el akhirata hiya dar el qara. O popull, jeta e së dhënës është fjallë, në kënësi e vogël, ndërsa jeta e përherëshme është jeta e ahiretit. Kto më fjalën e thënë me gojë kur sa i djalë A i burë A i burë Ja ha të i gjemë muslimanëve Me veprat e ti Me gjakum e ti A i vdikë që tjetojnë shumë të tjere A i vdikë që njërësit të dani nga robëri e njërësve Edhe tjetojnë vetëm në nën robërin e kryuasit të tyre Por të të reguar atyre që ata nuk janë robërit e askujt Robërit e pagutit Për e ta e në vetëm ropër i ta Allah, subhanu të ala, sepse vetëm a i ka kryuar, vetëm a i furnizon, vetëm a i kujdesur për ta, pa në nuk i pakon asiloj të aguti që ti nërështroj njërë dhe ti bëjë dhe sflajbër dhe ti personal. Edhe u bën njërës dhe pesimtar. Po sikur më zdi së ta e im, nuk të bëshë njërës dhe pesimtar. Njërë për po Allah, subhanu të ala, e sotit të shka që ti lej njërës dhe lej një U bën gjithë besimtar, po jo besimtar, po çfar besimtarësh? Nuk di njeriu me ç'tuditën më e mëpar. A çuditesh në djalin, në sakrificën e madhe që dha për Allahun, me jetën e tij që ai e rezervoi për Allahun, apo me vdekjen e tij që ai e, e dha për Allahun subhanu teala, me çkaun e di që e dërli për Allahun në modhëruar, apo çuditje me ministrin që sa hyrin nëpër nroj që zvritet, apo çuditje me durimin e madh të Husit? Apo të që ditë është me ta njerë që sa hynë fe Lu kishin pak orë që hynë fe Dhe undezën hëndeqet Undezën hëndeqet me zjarë Sepse aty thë mbretë dhe mbretë mbret, Ndodhje e jo për i cilës të i ruëshe Të i ruëshe dhe kishë frik për një personi Ti kishë frik për një personi dhe për me e brave Për shka këtë një personi U bërën me mire personat Të tijësipun e ti tijë, Mas dhe kështi Edhe ndezin hendëqët, edhe i tha kush nuk e lën fenën e vet, futeni brenda atë. Askush vetë nuk, nuk u kthye, askush vetë nuk e la fenën e tij, edhe pse kishin pak orë që kishin hyrë në fë. Qosen ne kemi me vit të ta, dhe nuk kemi të guximshëm të lëm dy gjinave, të lagohemi në dy gjinave që mund të shumë tështa që nuk na cënojnë jetën, nuk na cënojnë as rrisën as di fare. Edhe pretendojnë se ne jemi besimtarë. Çfarë besimtarë jemi ne? Çfarë besimtarë jemi ne? ku Hasan al-Basri, kanë qenë në vendon e tabinëve dhe u thot njerëzve, "Un kam frikë se po të vijnë sahabët, nuk do na njihin çfarë jemi ne muslimanë, çfarë jemi." "Çfarë mund tosh, Hasan el Basri në kone të fosh Hasan al-Basri se po vijnë këkon tonë, na shikon ta neve." "E gjithë tonë, që ne jemi vetë gjëra muslimanë dhe ne për fen Allahu zi nuk bëjmë. Çdo kush për nesh, rend për jetën e dunjas punon minimumi 8 orë. Pyetave vetëm çfarë ke bërë ti për fen Allahu subhanahu wa taala? Çfarë ke bërë ti për, për fen Allahu?" Imam Shaviu aty di burqat, ti që i kaluat 60 ditë, dhe i thos. Çka ke bër për Islam jet gjithkohsë tënde që ke rituar? A ke mësuar gjë, o ke mësuar njerëz në diçka të hajnë? I tha jo. I tha Allah mos tashpëblet në të mira. Allah mos tashpëblet në të mira. Për çfarë jeton? Apo jeton si kaxh që jeton më nëpër vetën e ti, vetëm për interesin e ti, doras apo xhenete, por tani në tënde, por tani në muslimanë nuk do të, të dish fare? Ndërkohë që profeti sallallahu alejhi dhe sellem ka thënë Muslimanët janë për njëri-tjetrin një si një ndërtesë, si një ndërtesë që mban njëra tjetrën dhe ka lidhur duart e tij për profetson. Muslimanët janë për njëri-tjetrin si një trup i vetëm. Nëse ankohet një pjesë e trupit dhe ka dhimbje, një pjesë e vuan gjithë trupi, këtë dhimbje e vuan me pagjumsi, e vuan me temperaturë dhe në forma ndryshme. Kështu e përshkruan profeti jon Sallallahu Alejhi Wasallam gjendën e një stami të muslimanit të vërtetë. në sovëtin nuk më më takuei. A ky qëstami sot bakterin musliman dhe zëvothën janë ato të cilës shqiptarët shqiptojnë për për për, për vdekjen e muslimanëve, për vdekjen e njerëzve pa fajshëm, për vdekjen e jetimëve, për përdhunimin e motrave muslimane, për vrasjen e palisënesëve. A jemi në ato të cilës shqiptarët shqiptojnë për ta dhe lutemi për ta dhe përpiqemi të bëjmë çdo gjë të vogël për ndihmuar vëllezërit tanë. Jim, apo jemi përja tëry që gëzohëm Kërë vdesin muslimanët E që dishe me të njerët Dhishe që atë njerët nuk parënuan Që të këthehen Edhe pëse kishin pak orë Që ishen bërë besim para Sepse besimi nuk njetë orë dhe as Vite dhe as muaj Për kundës i besimi Kër hynë fuqishin po zemër e bërë njëriju që a i ti përbalojë dhe ti fytë të gjithë dhe bërrejka dhe të kësa jetë. Në zhytë, më di të regojë në një, një transmitim që ata nuk i tërhisht një një ushtarë më forcë, nuk shkën të ushtarë për të të regjë me forcë për të edhe në zjarë. Po ata vetë u hithë që njëjë pas të edhe kushe kushe të u hithën për para në zjarë që ti të regojë dhe mbretjë me nuk du të adim para për ty, e për Inama të këdhi hadhi në hajat e këdurnia. Si që i thamë me listarët, faronët, ti je fundë dhe në mësa jetët. A zhjetët jetët më shumë se kashët. Dhe në mësa jetët. Që pasajta që këndë të këllohë, dhe Allah i mëdhërojt i shpëblejët të më gjenetet e lata. Ky është e shemull i besimtarët vërtetët që i dhamë për Allahën, është dhe gjithë që posëdonim. Dhe ky është e mund për së që përsëritet për ata persona të, të cilët kanë mend, për ata që kanë besim, për ata personat të, të cilët e kanë të ruajtur veten e tyre nga gjunaftat. Të jeni të sigurt që këto shembuj nuk i kuptojnë ata që janë gjykuar deri thith me gjunaftat. Ku zgjidhun me gjunaftat, ai t'çaj veten e tij, sepse ai është shumë i lartë. Këto fjalë nuk janë për të, këto fjalë janë për i personit i cili i është larguar nga gjunaftat, dëshon tani këllësin e Allahut. Nëse ai person i cili rend pas së dunjës, ai është shumë i lartë, ai i një lugin, ai i një lugin tjetër. Qul sallallahu subhanahu wa ta'ala ci na bëj për atë që marrim mësime për këto historive dhe për këto shembuj të tjerë. Alhamdulillah salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Allah subhanahu wa ta'ala në ka treguar shumë, shumë në Kur'an. Shumë histori. Dhe sidomos në historia e treguar kur muslimanët kanë qenë në Mekë për 13 për shkorttortuar vetë mëdhaje që ata kanë hasur në Mekë, për shkak të vuajtjeve dhe lodhjeve që ata kanë vujtur në Mekë, sepse besimi nuk ngrihet vetëm se mos krye vuajtjeve, vetëm se janë ato këto personave që kalojnë përto filtra në përfiltrat e provave, ata janë të cilët do ta ngrihen këtë fe, nuk kanë për ta ngritur këtë fe Ata personet cilë pas dynjas, pas të cilë rëndin pas dunjas Pas një të jesëve të dunjas Dhe një shkeni kufit e thes Këtë diag La një shemu të lartë një histori A i la shemu dhe në dëshmorit I cili dhe jetën e ti Për Allah subhanu taala Që njerëzit të besojnë të vërtetën Që njerëzit të largon në kota Që njerëzit largon në sklaveria E njerëzve Që ta kuptojnë se kushës do t'i tyre i vërtet Edhe kështu besimtare Gjithmon kanë Edhe ata kanë shumë të tjerë, edhe vetë profeti sallallahu alejhi vesellem ka ndodhur gradën e shahidit. Dhe Allahu subhanahu wa taala i ka bërë shahidët dëshmorët, i ka bërë në Islam dhe për muslimanët. I ka bërë ata shembull të art për ne. Dëshmorët janë shumë të tan. Le të ngrihem për tyre me qindra apo me mijëra, nuk ka problem. Dëshmorët janë ura e jetës në zemrën tona. Ata i japin jetë zemrëve tona. Edhe ata jam për, për vetë si të të të në dhe për zemër të të në si vejësa në se shpirë të rëtë të në alfatsirë Ata i njomin e to dhe ujapin e tyre jetë Këta i në dëshmorët Ata me gjakën e tyre dëshmuan Që Allah subhanu e ta anë është në madrështorë se shdë kush Ata dëshmuan se gjenet e shmjë bleshën se shdë gjët të jetër Ata me gjakën e tyre shkruet e një sërinë Dhe e lanët e se shemë të lanë për shdo personi cili dë që të rriqë nëjsinë Allah subhanu wa ta'ala O mei yutëj Allah va rrasul fa ulaika ma allazina anëma Allah alaihim me kushibinat Allah dhe dërgu e ti ajiesh me ata të të cilët me ata të të cilët me ata të cilët Allah vë kabra mersi minë nëbiyyën wa sëdjiqin wa shuhadai wa sënëfin wa hasu na ulaika rafiqa rata iesh me ata të cilët me ata të cilët kabra Allah vë mersi me profetë me sëndikët, me dëshmore dhe me njerësit dhe voqëm edhe sa shëqëri e mirë shkjo në gjenetet e larta, nusë Allahun subhanu e ta'ala në dhurë e gradën e shihidit, nusë Allahun në madhëruar, në bëj për e tyre që japin gjakun e tyre për Allahun subhanu e ta'ala, nusë Allahun në madhëruar që jetën ton, vdekin ton, në bëj që jetën ton dhe vdekin ton, të japin për, për Allahun subhanu e ta'ala për e kursyre të, Lusë Allah subhanu e ta'ala në forcoj, dhe në vdekje në të të të vërtet, tëpse Allah i madhëruoj, ka përshkruar burët të vërtet, që ishin si këtë djallë, dhe ka thëmë për ta minën mu'minin e rijallu, në sadatumë a ahdullahi aleyh, dhe ka pas prej burëve të cilët sakififit, ka pas prej burëve të cilët të reguat të vërtet, në besën që i dhanë Allah subhanu e ta'ala, thë minhëm me në qëdha në ahve, ata tho dhan dhan për Allahun subhanuhu te ala shpirtin e tyre disa prej tyre vdiqin disa prej tyre janë të gjallë por ato nuk ndryshuan kurr por ata tho nuk ndryshuan kurr sepse feja Allahu është një feja Allahu nuk Allah është feja e kamenahonit që ndryshon çdo ditë ngjyrën e tij feja e vërtetë është vetëm një ajo është një soj sinqon e profetit sallallahu alejhi dhe sallam dhe sot ajo ka thënë feja e vërtetë do përpara se ka zbritur Allah me gjithë profetët Edhe kush na sakrifikuar për të ka fituar për veten e tij, dhe i për shembull i mirë për besimtarët e ka fituar në sinin Allahu subhanahu wa taala. Wa ma badalu tabdilan lumdrishu an kurr. Nuk sallahu na madhuar të na bëjë para tyre që nuk ndryshojnë kurr. Nuk sallahu subhanahu wa taala na bëjë shembull i mirë për të tjerë dhe mos a bëjë shembull keq për njerëzit. Nuk sallahu subhanahu wa taala na mbyllë të jetë në punë të mirë. Allahu subhanahu wa taala është gjithë i mirë.